Ei, hey, Julio, vamos. Dale, que entramos en directo. Silencio i... Y... Ei, hey, penya, sabeu què s'està creant una xarxa de ràdios escolars? Oh, què dius? Només sé cap als països catalans. És es que són moltes les ràdios escolars que hi ha a Catalunya. Sí. Y no solo en Catalunya, en Argentina també tenemos una ruta de ràdioescolas en la província de Córdoba i en la comunitat de Castilla i León. Tom Juan. I des del meu institut també fem radioescolas. I el teu. Si vols saber qui més fa ràdio o vols aprendre a fer-ne, Posem en comú les nostres emissores i potenciam-les. Arranquem i donem nom a la xarxa de ràdios escolars, un espai compartit amb emissores locals i comunitàries. Quin nom li posaries? Entra a comsoc.cat i digues la teva. Che, loco, yo no me lo perdería por nada. Acá lo pasamos en grande. <tos>